Іван кинув ряднину посеред городу і побіг. Підтюбцем, підтюбцем, а тоді, як добрий лошак почвалав. Дарма гукає мама. Куди ти, Іване? Чого ти зірвався, як ошпарений півень? Не півень я, не птиця індюк, а той, той, що рятує. Хоче сказати Іван, та вже він вулицею біжить, серце глупає, з грудей вискакує, хапає щось за ті груди волохатою лапою, тисне, а він біжить. У лісі кинувся туди-сюди, а Зінаїди Антонівни нема ніде. Таке настиг, певно, вовк, а той цілий ведмідь набрідь. А чого ж, дивився ж Іван по телевізору, як з якогось там цирку ведмедисько втік. Розпач охопив Івана ще більше, і він закричав, а що хапав ротом повітря, хоч і лісове, то виходило. Зіно, Тонівно! Зінаїда Антонівна, почувши той крик, зрозуміла – у неї є шанс на порятунок. Двох навряд навіть такий виродок вбиватиме. Коли насильник скотився з неї, закричала собі. Іване, я тут, Іване. Проте Кергоду не кинувся утікати, як вона сподівалась. Копнув ногою і став чекати. Втрачати йому було нічого. Іван Іванів у їхньому селі було два чи три, Невже той придурок по нашій. Бо ж не другий Іван, дід вже старий. Є ще Іванко, двоюрідний Ростик і племінник. Іван вибіг на Галявину. Видовище вразило його. Майже зовсім гола Зінаїда Антонівна лежала на кущах, а над нею стояв відомий кукуритський бандит Ростик Муравель. «Іване, біжіть в село за підмогою!» – гукнула Зідаїна Антонівна. «Я тобі дам підмогу, стерву!» – гаркнув Ростик. І він ступив крок, два, до Івана. Пус, спустіте зі, зі Наїду, Анто, Ніну!» Івана була пропасниця. Здавалося, він от-от впаде на землю і заб'ється в корчах. Ростик кинувся до нього. «Марш додому, рятівник, придурок, твою мать!» «Не бачив, як бабу трахають?» «Пустіте, пустіте!» – плакав Іван, як заведений, повторюючи одне й те саме слово. А що він наближався, то Ростик кинувся до нього і струсунув, а тоді збив з ніг на траву. Але це було його помилкою, більше того, фатальною помилкою. неї Дергучко звелась на ноги. Дарма, що була гола голісінька, кинулась до чоловіків. На бігу схопила ломаку, то рухнула Ростика по плечах, по спині. Він проте устоїв, тільки хитнувся, і грубо лайнувшись, повернувся до Зінаїди. І тут Зінаїду Антоніну пронизала блискавка. Вона згадала, що в юності в інституті відвідувала секцію і навіть мала якийсь там пояс за успіхи в східному бойовому мистецтві. «Застосовувати тільки в разі крайньої необхідності», – почула голос тренера. «Крайня необхідність», – подуманки гукнула. «Хай», – додаючи собі сміливості, крикнула Зіна, і блискавичним порухом правої ноги, в літньому гостродзьобому черевичку, напасник на митю її розкрити лону, щосили загилила теж на півголову зі спущеними ще на... станами, Ростику впах. Каргуду завив від болю. Кротнувшись, мов дзига довкола осінці, наїде ребром лівої руки, засідала йому в лице, по очах, а правою теж ребром розпиляла надвоє шию. Ростик упав на коліна. Щепивши, як колись вчили обидві руки, Зінаїда щосили вдарила цим замком, потім її, а ногою в груди, цілячись у сонячне сплетіння. Тіло Ростика ще хвилину тому таке довже, і що там казати, потужно, гарне, безвільно звалилось на траву. Зінаїда Антонівна, то кричав Іван, що вже звівся на ноги, кричав геть на Харапуджину, ви ж його убили. Так йому й треба, паделюці. Зінаїда нагнулась, проте над переможеним насильником – Прислухалась, дише, тільки вирубився. І тут вона вся спалахнула, бо згадала, вона геть гола, тільки в ліфчику черевичках, стоїть перед чоловіком до того ж, також її учнем. Івана Миколайовичу, не дивіться на мене. Розпачливим був її вигук, розпачливим, соромливим і якимсь наче дитячим, прохально дитячим. Сінаїда Антонівна кинулась до сонечника, посмішно натягла свої кольорові у квіточки трусики. Плаття було добряче порване, але тільки спереду. Одягла, як так прикрилась. Ходімо, Іване, і спасибі вам. Я той, я... А цей як? Іван був геть спентежений. Щойно вперше в житті він побачив геть голу жінку. Ну, хіба на цицьках та штукенція, як її? До того ж таку вродливу, хай і рябеньку. Але доладно. Тамарка збоку боку припарка, його нібито... Нівєста з сирого теста, ні в щот. На ній, ага, платті було, і що там ще, а тут? Сороміцько як, і радісно. Нічого очу, сказала ні, я сказала Зінаїда Антонівна. Такі довго не здихають. Вона витерла краєчком плаття про спанахону Іванову губу, що на очах пухла. Ходімо, Іване Миколаєвичу. Вже при вході... Вже при виході з лісу сказала, що хоче попросити Івана про дві речі. По-перше, нікому про побачене, про цю пригоду подію не казати. «Нікому-нікому, дайте слово». «Нікому-нікому», – повторив як луна Іван. «Присяй, бо». «От і добре», – сказала Зінаїда Антонівна. «Я вам вірю. А по-друге, Іване Миколаївичу, підійдіть до хати нашого директора і там у моїй кімнаті візьміть інше плаття. Будь-яке, хоча б синє в білий горошок». Кімната моя не зачинена, а питатиме щось Георгій Семенович, чи Софія Петрівна, його дружина, чи їхня донька, скажете, що я так наказала, що в лісі порвала плаття, за сучок зачепилась. Ну не піду ж я по селу в такому вигляді. Не підете? згодиться Іван. Проте, як відійшла трохи раптом, він вернувся назад. Чого вам, Івана Миколаєвичу, спитала Зінеїда Антонівна. Іван Тупцяв перейминався з ноги на ногу, сопів, як Ковальський міг. «А як той? Як той очуняє, не дай Бог!» «Ну, милий ви мій і турботливий», – посміхнулася, явно задоволена Зінаїда Антонівна. «Я зумію за себе постояти. Ви ж бачили?» «Бачив». Ще Зінаїда Антонівна спитала, чи дуже побити в неї лице. «Трохи синяк під оком», – сказав Іван. «Але до свайби заживе. Зінаїда Антонівна у відповідь знову посміхнулася. Ще вдячніше і трохи загадково. Ще Іван йтиме селом і його прийматиме легкий друж, плаття, вчительчини, принести, гой-гой. Ще Іван скрадатиметься до директорової хати, якби злодій який, а чого б скрадатись? А того, сказав собі Іван. Зінаїди Антонівни нема вдома, скаже йому Валерія, директорова донька. Я знаю, засоромиться Іван, «То що вам треба?» – спитає Валерія. «Її плаття?» – скаже Іван. «Плаття?» Вона сама просила. Вона порвана. Іван уже плакав. «Он, як сказала Валерія, яке ж плаття?» «Яке?» Іван був геть спантеличений. «Яке хочете?» І подумав. «Як же візьмете жіноче плаття до рук?»